A defektemet követő nyolcadik napon voltunk, és úgy hallgattam a kereskedő históriáját, hogy közben vízkészletem utolsó csöpjeit kortyoltam. Kétségkívül szépek az emlékeid, mondtam a kishercegnek, én azonban még mindig nem javítottam meg a gépemet, viszont inni valom sincs több, úgyhogy magam is nagyon örülnék neki, ha szépen elindulhatnék egy forrás felé. Barátom a róka azt mondta... Édes kis öregem, hagyd már azt a rókát. Miért? Mert rövidesen szomjan halunk. Nem értette meg az okoskodásomat, azt mondta. Jó az embernek, ha volt egy barátja, még a rövidesen meg is kell halnia. Én a magam részéről nagyon örülök neki, hogy volt egy róka barátom. Képtelen fölfogni a veszélyt, gondoltam. Nem volt soha se éhes, se szomjas. Beéri egy kis napfénygel. hogy azonban rám nézett, úgy felelt a gondolatomra. Én is szomjas vagyok, Keressünk egy kutat. Csüggetten legyintettem, hogy képtelen vállalkozás aktában kutat keresni a határtalan sivatagban, de azért mégis elindultunk. Némán vándoroltunk órákon át, aztán leszállt az éjszakai és sorra fölragyogtak a csillagok, mintha álomban láttam volna őket. Egy kicsit lázas voltam a szomjúságtól. Emlékezetemben ott táncoltak a kis herceg szavai. Azt mondtad, te is szomjos vagy, kérdeztem, de ő nem felelt kérdésemre, egyszerűen csak ennyit mondott. Néha a szívnek is jó a víz. Nem értettem a válaszát, de nem szóltam többet, tudtam, hogy őt sohasem szabad faggatni. Elfáradt, leült, én melléje ültem, akkor némi csönd után azt mondta. A csillagok szépek, attól, hogy van rajtuk egy láthatatlan virág. Olyasmit feleltem, hogy persze, persze, aztán szótlanul bámoltam a holdfényben a homokredőit. A sivatag is szép, tette hozzá. Igaza volt, mindig szerettem a sivatagot. Az ember leül egy homokdombra, nem lát semmit, nem hall semmit. Valami mégis csöndesen sugárzik. Azt teszi szépé a sivatagot, mondta a kis herceg, hogy valahol egy kutat rejt. Meglepődtem, mert egyszerre megértettem a homoknak ezt a titokzatos sugárzását. Gyerekkoromban egy régi házban laktam a legenda szerint. Valahol kincs volt elásva benne. Igaz, soha senki nem jött a nyomára, meg lehet nem is kereste soha senki. Mégis elvarázsolta az egész házat. Titkot rejtett valahol a szíve Igen, mondtam a kis hercegnek. Akár egy házról van szó, akár a csillagokról, akár a sivatagról. Ami széppét teszi őket, az láthatatlan. Örülök neki, hogy egy véleményem vagy a rókámmal, mondta a kis herceg. És mert elaludt, karomba vettem, és úgy folytattam utamat. Megadottságot éreztem, mintha törékeny kincset vittem volna, sőt, mintha törékenyebb dolog egyáltalán nem is lett volna a földön. Néztem a holdvilágban ezt a sápat homlokot, ezt a csukott szempárt, ezeket a szélben megmegrezdülő aranyfürtöket, és azt gondoltam magamban, amit látok, az csak a kéreg, ami a legfontosabb, az láthatatlan. És mivel nyitott körül valami mosolyféle derengett, még ezt is gondoltam. Ebben az alvó kis hercegben a legjobban a virágjához való hűsége hat meg. Egy rózsaképe, mely akkor is úgy ragyog benne, mint egy lámpa lángja, amikor alszik. És ettől még törékenyebbnek tűnt a szememben a lámpákra nagyon kell vigyázni. Elég egy hirtelen kis szél, hogy kiolcsa őket. Mentem, mentem, és hajnalban rábukkantam a kútra.